Még ez nap a leány atyával egy egészen más jelenése volt. Fölhívatá a büszke földes úr őt, s megleckésztette irgalmatlanul, amért bágyait tévútra vezeti, és pár tütőket, lázadókat csinál belőlük, S azzal végezi, ha még tovább is bujtogat, elfogja csapni őt. Méltósággal felelt az ifjú. Uram, kikérem a leckésztetést. Kinőttem már az iskolából, de ahhoz szokva még ottan se voltam. Ha vétkem van, ha lázító vagyok, ott a törvény, az majd ítél fölöttem. Ha vétkes nem vagyok, mi joggal dorgál ön engemet? és ami az ijesztést illeti, az elcsapástól meg nem ijedek. Annyit mindenhol keresek, amennyiből megélek. De innen én el nem megyek, mert itt hasznosnak érzem magamat. S ön, hogy elcsapjon engemet, nem fogja megkísérteni saját javának érdekében, mert vagy velem jön az egész falu, vagy ön lesz, aki távozik. Nem mondom ezt miként fenyegetést, úgy mondom ezt inkább, mint jó tanácsot, ki a lakókat ismerem. S tudom, hogy engem mennyire szeretnek, és mit nem lesznek értem tenni készek. Így szólt az ifjú, meghajtál magát, s ment. Következő vasárnapon ő szólt a prédikáció. Borzadva mondta a hívetnek a pap, hogy milyen Isten tagadó ez ember, Isten tagadó, s lázító. S ha még tovább is tűrik őt magoknál, el vannak veszve mind a két világon, mert amért Lázítóval cimborálnak, legyilkoltatja őket a király. S az Isten tagadó barátait halál után az ég be nem fogadja. Intette, kérte őket, hogy javuljanak, még van idő, még rájuk nem jön a vész, az ítélet. Könnyezve kérte, hogy tekintsék földi és másvilági boldogságukat, ne válasszák a halált és a poklot az élet és az üdvesség helyett. Bőszülten hagyta el a nép a templomot, az Isten és a békeházát, s vadállatként rohant az ifjúhoz, kit tennap még atyának nevezett, s reá holnap ilyen táig, ha itt látják, tüstént agyonveik. Beszélt az ifjú, amint tőle telt. Beszélt oly lelkesen, mint még soha. Hiába. Ahol pap emelt szót, ott az igazság megfeszítetik. Az igazság szörnyethal ott. A pap minden szavára egy ördög áll elé. S az ördög nem hatalmasabb, de ékesebb szólású, mint az Isten, S ha tettel győzni nem tud, tud elcsábítani. Káromkodó fenyegetéssel hagyja el az ifjút a nép. Egy pillanatra megvolt lelke törve, Kétségbe ejtő eszmék ültenek megnehezült fejére, mint a holttestre, a holló sereg. Ez hát a nép, kiáltta föl. Ez hát a nép, amelyet én imádok, amelyért élek, s halni akarok. Ilyen volt ezred év előtt, de semmi, semmi ezred év után majd nem lesz ilyen. Még most gyermek ő. Kit el lehet könnyen bolondítani. Majd meg fog érni. férfi lesz belőle. És éppen merti gyermek, gyámolítni kell. Nincs mit csodálni, ős időktől óta, azon valának papok és királyok, e földi Istenek, hogy vakságban tartsák a népet. Mert ők uralkodni akarnak, s uralkodni csak vakokon lehet. Szegény, szegény nép, mint sajnálom őt, s ha eddig küzdtem érte, ezután kettős erővel fogok küzdeni. Beállt az est. Beállt az éj, utolsó éje itt az ifjúnak. Ott a fasornak árnyékában áll, s fölnéz a kastély amaz ablakára, amelyből a leány szokott kinézni. De most ez ablak. Nincs ott virága, nincs ott a leány. S az ifjú mégis néz föl, néz merően, mint egy kővé vált síron túli szellem. Arcára fátyolt borított a csendes bánat, és a holdvilág. Egyszer megfogva érezé kezét. Az első percben észre sem vevé az érintést, úgy elgondolkodék. Midőn megfordult, oldalánál azt látta, akit ott fönn keresett. Kegyedre vártam, szólt az ifjú. Kegyedre vártam, azt reméltem, hogy még egyszer meglátom ablakánál. Egy néma búcsút küldök föl szememből, aztán örökre távozom. Reményemen túl jó a sors, ajkan beszélhet szemeim helyett, s kezem foghatja e kedves kezet. Isten veled, te drága, drága lény. Te egy a nagy világon, aki barátodnak neveztél engemet, s akit barátomnak szabad nevezni. Emlékim, nincsenek nekem. Magad fogsz állani szívemben, mint a szegény kunyhófalán a szent kép, amely előtt esténként térdepel jámbor lakója, és imádkozik. De hogyha telve volna szívem a legdicsőbb emlékek kincsivel, kiszórnám azt e pillanatban mind, s téged hagynálok benne egyedül. Isten veled! Ha hallod híremet, Ha szépeket mond majd a hír felőlem, Hidd el, hogy a te érdemed lesz az. Azért törekszem jónak s nagynak lenni, Nehogy megbánd és szégyeneld, Sőt, ellenkezőleg büszke légyre áll, Hogy engemet barátodnak fogadtál. Isten veled, lelkem véd engyala. Indult az ifjú, és ment volna, de kezét tartotta a leány, és görcsösen szorítá. Beszélni vágyott, s elhagyá a hang, hosszú szünet telt el bele, míg akadozva egy szólhatott. Isten veled, menj, menj, Isten veled, te ifjak bike. Menj, bár mehetnék én is te veled, Mennék örömmel, édes örömest. S nem látjuk egymást soha, soha többé? Lehulsz egemről fényes csillagom, mert én szeretlek tégedet. Ki kell ezt mondanom, Hogy kinevesse lelkemet belőlem, Mint a vezúv a lángoló követ. Szeretlek, és tied nem lehetek. De Istenemre, ha a tied nem, Másé sem leszek. Vedd egy űrűt, gyűrűt, egy gyűrűt! Előbb fog törni benne ez a gyémántkő, mint az én hűségem. Isten veled, szép álma életemnek. Az ifjúra a mennyország szakadt le üdvösségivel, leomlott a leány előtt, s ölelte és csókolta térdeit. Másnap, midőn a falut elhagyá, útjában százszor, s százszor nézte meg a gyűrűt, mert csak amikor ezt látta, akkor nem kételkedék, hogy a múlt éji jelenet, valóság, s nem lázas lelke őrült álma volt. Útját miért, miért nem, nem tudta maga sem, a fővárosnak vett hol lopott, koldult, és szolgált egykoron. A külvárosban ott egy kis padlásszobát bérelt ki, s nem tudámi, mihez fog kezdeni. Egyszer kopognak ajtaján, s bejött egy fátyolos hölgy. Midőn belépett, fölveté a fátyol Némán és mozdulatlan állt. Az ifjú szédelgett, Megállt esze, barátnéját néját ismerte meg. Utána jöttem, Szólott a leány. Utána jöttem, Ha terhedre van, Kiutasíthatsz e szobából, ne félj, hogy rossz nevem veszem. Akkor leülök ott kin a küszöbre, és ott ülök, míg megrepent szívem. Utána jöttem, nem maradhaték, nyomodban voltam mindenütt, egész idáig, és most itt vagyok. Szólj! Mit teszesz velem? Az ifjú kebelére hajlott, s együtt zokogtak hosszan, boldogan. Nem űzesz el hát, szólott a leány. Veled maradhatok? Veled leszek, hogy enyém legyen fájdalmaid fele, s a tied legyen minden örömen. Együtt tűrök veled bút és nyomort, s ha egyszer zúgolódom, ne hidd azon túl, hogy szeretlek, hogy valaha szerettelek.